Mm. hej på er. Mitt namn är Linus Sten och jag tillhör fjärde pluton här på den 223e -de kursen Militärhögskolan Karlberg. Det är nu sommar 2016 och jag ska prata lite om mig själv och ja, det här kanske inte kommer vara ett sommarprat som kommer revolutionera din världsbild eller göra dig till en bättre människa för den delen. Nej, där kommer vara någonting annat. Jag kommer att prata om en av mina eskapader eller litet äventyr jag hade sommaren 2010. Ja, en del av er har kanske hört den här historien förut när jag har berättat den på fyllan. Men ändå, jag hoppas kunna bjuda er på en liten trevlig stund så här i sommarvärmen. Och ja, varför inte börja? Ett sånt här trevligt eh, sommarprat med en, eh, en liten låt av Oscar Lindros från eh, samma år. 25 heter den. Välkomna till mitt sommarprat. Det var ett barn jag såg som ett barn. Mitt sinne var som ett barn. Men du vet, jag hade barnsliga tankar, men vi har inga barn längre. Ja, det var Oskar Lindros med 25, en av mina favoritlåtar. Ja, men jag är glad att vara här på Karlberg. Jag sökte ju hit eh, 08 efter jag gjort lumpen och blev antagen. Men jag tänkte som så att jag skulle pröva på att arbeta med skådespeleri och sång och sådär ett år. Det blev lite mer än ett år. Men eh, nu är jag här. Jag är tillbaka. Jag är här för att stanna. Jag är väldigt glad att vara här på Karlberg. Jag är ärad att få vara er slottspoet. Och jag hoppas att jag har än så länge gjort det som står i min uppgift. Att arbeta för kursens förnöjelse. Jag har i alla fall haft riktigt roligt än så länge. Mm. Innan Kalberg här så har jag ju arbetat som... Eh, som skådespelare och showartist i ungefär en, ja, åtta år. Jag äh, arbetar som skådespelare runt om i Sverige. Jag har arbetat som showartist ja, på många orter i Sverige och ute i Europa. Flera länder. Men äh, den här historien kommer att handla om äh, 2010- och sommaren 2010 så arbetar jag på Marsvinsholm. Det är en eh, stor utomhusen i södra Skåne. Ganska nära Ystad för er som känner till. Ja, Ystad, det är ju min, min hemstad. Och eh, den här sommaren gjorde vi en föreställning som hette Markurels i Vadköping. Ja, det var kul men... Eh, när det var missommar så var vi lediga. Då var det ingen föreställning. Men jag hade lyckats få med ett litet extra knäck. Eh, tack vare en gammal kontakt. Eh, och det här extra knäcket eh, gick ut på att jag skulle sjunga och underhålla gäster som firar missommar i Kivik. Och för er som inte känner till så är Kivik det är en... En liten by på Österlen. Österlen i östra Skåne. Jobbet gick väl ut på att jag skulle underhålla gästerna och, och så innan de skulle dansa kring midsommarstången. Jag spelade låtar som Fattig och något från Kristina från Duvemåla. Ja, sånt som man kan förvänta sig att höra. Det var lätt förtjänta pengar så att säga. Det är ju så att kollektivtrafiken i Skåne funkar inte riktigt som den ska under de här storhelgerna. Så att jag blev kvar här i Kivik. Och blev erbjuden av regissören och han som var ansvarig för eventet att fira midsommar hemma hos honom. Han ägde ett litet bed and breakfast i Kivik. Och hans son, en gammal god vän till mig, David Hansson. Där också. David Hansson. Som jag i den här historien kommer att benämna som Österlenpoeten. På kvällen i alla fall när vi samlades. För att eh, käka sil och dricka nubbe. Så satte jag mig. Och David Hansson vid samma enda av bordet. Och började som vanligt efter några nubbar att ta fram våra gitarrer. Och vi sjöng och vi spelade och vi drack snabbt och vi blev fullare och fullare. Det var eh, inte så långt in på kvällen men i eh, eh, en ganska lagom fylla, det var lite mer än salongsberusning var det. Så fick eh, David Hansson ett samtal från Simrishamn. Ja, Simrishamn, det är en ort som ligger några mil ifrån Kivik. Och ja, ska berätta om det här samtalet efter vi har lyssnat på nästa låt. Det kommer Daniel Adams Ray med en annan favoritlåt, Dum av dig. Mm var jag och säger med tungan vad sadan snart utan någonting svar jag ser det där mitt slå att jag var kom till ett ställe Flyger den ensam draken, högt över överkoppataken Mellan går och handelvapen, du är inte än i mängden Men jag är en av de få som inte lämnar dina färgen flagnar på fasaden Du måste tro motivet, har aldrig matchat ramen Jag vill se alla sidor, tvn visa ämnet av dem Livet är fullt du är faken Vaken, vaken om natten och drömmer på dagens där hade vi Daniel Adams Ray med låten Doom of Day. Ja, nej men Österlenpoeten fick ju ett samtal där. ifrån Simrishamn som ligger några mil bort från Kivik. Jag såg på honom att det var något roligt. Så jag... Och när han la på så frågade jag honom vem var det, vem var det, vad var det? Ja, sa han. Han tittade på mig. Det var eh, några tjejer som rinnde från en, en fest. Eh, I sin Jaha, så här. Vad då då? Nej, alltså det är en fest där. En skitstor fest. Och eh, de ville att du och jag skulle komma dit. Jaha, fan. Kul liksom. Vad? Nej, vi, vi, ska, vi ska ta oss dit. Vi ska, vi ska ta oss dit. Eh, och vi ska fan göra en. Eh, en jävla en jävla show där alltså. Jag tänkte så vad fan menar han? Men han menar att vi skulle öva in låtar på våra gitarrer. Och framföra dem på festen. För att i sin tur sen då få, få ligga. Ja, så vi, vi gjorde så. Vi började repetera in en liten repertoar med låtar som vi känner oss trygga i. Vi hade två gitarrer och vi körde dem och vi... Ja, vi hade väl för att fylla en, en 20 minuter kanske. Och vi lastade våra gitarrcase med, med massor av öl. Och ja, hur fanns skulle vi ta oss dit? Så vi började fundera så här, vi kan ju inte gå dit liksom. Då kommer vi inte vara där för någon bitti. Och vi kan ju inte ringa en taxi. Är omöjligt att få tag på en taxi på Stelén vid den tiden i midsommarafton men då kom Stelén på ett på att fan eh, pappa har ju eh, cyklar sa han. alltså pappan där regissören som hade bed and breakfast där vi var pappa har ju cyklar vi kan ju cykla dit shit tänkte jag hur fan ska jag kunna cykla i aspackad men ja men absolut absolut tänkte jag vi kan cykla dit. Det är en skitbra idé. Så vi, vi bestämde oss för att vi skulle ta cyklarna så vi, vi gick och frågade hans eh farfar var cyklarna var de var i någon jäkla redskapsbod där och vi drog fram dem. Eh, jag såg ju liksom att det började skymma. Och så, jag så här jag fan finns det några lampor? Och vi började leta igenom cyklarna efter lampor och kollade där. Bara, Nej, det fanns inga, inga lampor någonstans. Men ja, Österlenpoeten tyckte vi skulle äh, satsa i alla fall. Så vi, äh, vi bestämde oss för att vi skulle ta cyklarna och bege oss till den här äh, festen till... Äh, i Simrishamn där vi då så småningom förhoppningsvis skulle få genomföra våra låtar och i slutändan få ett ligg så att säga. Så vi hoppade på cyklarna och gav oss iväg. hade vi Credence Clearwater Revival med Fortune Sun. Mm. Ja. Österlen är ju för jäkla vackert på sommaren. Speciellt runt midsommar sådär. Det är som ett uh, vykort var man än vänder sig. Och vi hade suttit på cyklarna där kanske några kilometer. Det gick bra något sådär, men det är ju svårt att cykla när man är brusad och du vet ju säkert ni också. Det är säkert många av er som har fått erfara det. Men det är ännu svårare att cykla med ett stort gitarrcase på ryggen fullastat med öl plus en gitarr. Men på något sätt så tog vi oss ändå framåt. Och Vi hade tagit oss utifrån själva samhället Kivik och hade väl fortfarande några mil kvar. När eh, det började skymma lite. Och det blev ännu svårare att, att se vad man skulle köra någonstans. Så jag var väl lite rädd av mig. Och, eh, och eh, skrek fram till Österlenpoeten. Och här: du, fan det blir bli mörkt nu. Nej, nej, nej, nej, nej. Det är sommar. Det kommer vara ljust hur länge som helst. Där. Det, det, det är ingen fara. Vi är bara cyklar cykla på då. Och... Eh, Hans, hans betryggande tonläge fick mig att trampa på. Vi stannade till eh, någon gång och öppnade nya öl. Och eh, hade så att säga i högerhanden när vi tog oss fram på vägarna. När det till slut var alldeles bäckmörkt ute. Och, och då, var det, då var det väldigt svårt att ta sig fram. Vi tog oss fram i princip med, med hjälp av mötande och passerande bilarstålkastare. Så jag skrek fram till Österlänpoeten "Så här: Du, David, fan du, tänk om vi åker fast nu när vi inte har några lampor på cyklarna. Nej, nej, nej, sa Österlänpoeten. Nej, det finns inga poliser på Österlän. SS <skratt> That's the sound of a beast. That's the sound of the police. Boop, boop. That's yes. the sound of a beast. That's the sound of the police. Boop, boop. That's the sound. Och det där var KRS One Sound. Äh, och precis som jag sa innan låten där när jag skrek fram till honom. Fångtänk om vi blir tagna av polisen, så skrek ju Österlänpoeten tillbaka att nej, det finns inga poliser på Österlän. Och jag lovar, jag lovar, det var inte mer än en fem, max tio sekunder efter han sa det. Så kom det blå ljus bakom oss blinkandes. Och vi blev alldeles ställda så vi stannade med cyklarna och tittade bakåt. Jag tror min första tanke var att det kan inte vara för oss de här utan det måste vara någonting annat som har hänt. Och då, då, då stannade vi till höger på vägen. Och polisen körde fram och stannade och ställde bilen tvärs över vägen. Och vi tänkte så här fan de, de är här för oss. De är här för oss och vi tyckte det var så jävla roligt. Vi tyckte det var så jävla roligt så vi började skratta. Och vi skrattade och skrattade så vi ramlade av cyklarna. Vi låg ner i diket in till vägen och skrattade. Jag, jag, jag förstår inte riktigt hur vi kan koppla den här situationen att bli stoppade av polisen till att vara roligt. Men vi tyckte, det var, vi tyckte det var så jävla roligt. Och det som hände var ingenting utan polisbilen stod mitten av vägen och blockerade trafiken. Så det byggdes upp kö både framför och bakom polisbilen. Och vi hade väl satt oss upp i diket och satt och väntade på vad som komma skall. Och lyckats sansa oss. Och slutat att skratta. Och vi ställer oss upp vid, vid våra cyklar. Och när vi står vid cyklarna så ser vi att. De två framdörrarna på polisbilen öppnar sig. Och ur polisbilen. Så stiger ut två stycken. Ybersnygga blonda, storbystade poliser. Och vi börjar skratta igen. Och vi, vi, jag vet inte, men, men i, min, i mina tankar, jag vet inte var jag på ett tänkte, men, men i mina tankar så var det här. Vi var, vi var en del av en porrfilm. Vi, vi, vi, vi, var, vi, var, vi var mitt i en porrfilmsinspelning. Det här var det här var det här var det bästa som kunde hända så vi vi börjar skratta igen. Hej på er! Mitt namn är Linus Sten och jag tillhör fjärde beton här på den 223:e -de kursen militärhögskolan i Militärhögskolan. Det är nu sommar 2016. och vi, vi ramlade av cyklarna igen och vi låg och skrattade och de här poliserna kom fram till oss och de, jag vet inte om det är en standardfras man säger nu polisen men de, den polisen som kom fram till mig hon sa, ja hur var det här då och hon fick hon fick inget svar vill jag minnas, jag tror att jag fortsatte skratta av utav situationen. Men ja, till slut så så reste vi oss upp. Och hon hon frågade frågade mig vad vad, vad håller ni på med Bara, Ja, men vi vi är på väg till till Simishamn. Ja, sa hon. Uh, och Österlenpoeten han sa, vi är på väg vi är på väg till Simrisham, vi, vi ska till en fest där, vi ska, vi ska förgylla den festen uh, sa han så, uh, hon uh, tittat på mig han säger, ja men uh, ni förstår väl att ni kan inte cykla här mitt på vägen utan lampor på era cyklar nej, nej, nej så, varför har ni inte tänt era lampor sa han. Nej men det, det, det finns inga lampor på de här cyklarna eller ja var har ni fått cyklarna ifrån så han. Nej vi har fått dem vi har fått låna dem av min, av min pappa sa stolpen på hette när han han har ett hotell i Kivik. Polisen hon såg lite tveksam ut och bara svarade. – ja visst det är så klart när din pappa har ett hotell i Kivik. Men varför har ni inte tänt lamporna på cyklarna? Nej, men det finns inga lampor och vi eh, tänkte att vi skulle komma fram innan eh, det blev mörkt, sa på poeten Och eh, polisen, hon gick fram till min cykel och andra, polisen gick fram till andra cykeln och tryckte på två knappar. Klick, klick, så startades lamporna på eh, cyklarna. Jag vet inte hur vi har kunnat missa det här. För vi hade en väldigt grundlig undersökning av de här cyklarna när vi var i, i Kivik. Men, men på något sätt så, så fanns det lampor på cyklarna. Varför tände ni inte lamporna på dem? Nej, vi, vi vet inte. sa Österlen på äten. Ja, ni förstår väl att det här är väldigt allvarligt. Ni... Kan åka dit för styrfylla och vårdslöshet i trafik? Ni kan bli av med era körkort. Ja, nej, men ni kan inte göra så, sa Österlän poeten. Vi är kulturarbetare, vi är fattiga, vi är... Vi... Jaha, tjena, sa polisen. Vad jobbar ni med då? ansvarade lite rastigt att han, han var poet. Polisen himlar med ögonen. Och hon tittade på mig och frågade mig vad jag jobbar med och jag svarade att jag, jag är skådespelare. Jaha, då hon sa jag bara, var är du skådespelare någonstans? Nej, jag spelar på Marsvinsholm utanför Ystad. Och då liksom sken det upp i hennes ögon. Jaha, Marsvinsholm, jag ska dit nästa vecka och kolla på teater. Jaha, så jag fan vad roligt så här. Ja, har du varit där innan? Så här, ja, ja, ja. Min bror har ju spelat där. Han är också skådespelare. Jaha, tänkte jag så här. Din bror, jag känner ju de flesta som har spelat på Marshmallow. Vem är din bror? Och då svarade polisen att hennes bror var Ted Eriksson. Och det säger inte er så mycket, men för mig i österrike på poeten så är det här en gemensam bekant. Och vi fick ett nytt anfall av skratt så vi ramlade av cyklarna igen och låg och skrattade. Vår gemensamma vän Ter Eriksson, hans syster ska sätta oss i fängelse. Och vi, vi, vi skrek dem om igen, Ted ska sätta oss i fängelse. Och vi skrattade runt i diket. Och eh, vi, vi, vi kom väl till slut till sans och kom upp igen. Och så sa... Eh, så sa eh, polisen det att nu, nu, får ni, nu får ni ta er härifrån för eh, eh, ni, ni, ni kan inte vara kvar här längre utan ni, ni måste ta er härifrån och ni kommer få böter. Jag kommer vara snäll mot er. Ni kommer få böter för att ni inte hade någon baklampa så det kommer bli 500 kronor per person. Men det är för att jag är snäll idag. Ja ah, ja, så vi tack så mycket, tack så mycket. Och vi hoppar på cyklarna och skulle cykla vidare. Stopp, sa polisen. Vad håll, fan håller ni på med? Nej, vi ska ju cykla till Simresan. Ja, men ni fattar väl själva att ni inte kan cykla i det här tillståndet som ni är i? Nej, men vi vi, vi ska ju till simusan sa studenten på Ja, Nej, men ska ni till Simresan? Ja, vi, vi ska till Simmeshamn, sa det. Och då gick polisen, hon gick tillbaka till polisbilen. Öppnade bakluckan. Och så tog hon fram en, en cykelhållare. Stängde bakluckan och kopplade fast den. Och så sa hon åt mig så här. Du, släng på era cyklar på cykelhållaren. Ja, sa jag vi jag slängde på våra cyklar och fick ett spännband som jag satte lite, lite halvt rätt på, på, på cyklarna där. Och så öppnade de dörrarna och vi fick komma in och sätta oss i baksätet på eh, polisbilen. Så åkte vi iväg. Det var Bo Kaspers orkester med låten i samma bil. Ja, nu satt vi alltså i polisbilen på väg. Och eh, vi gick väl upp för oss då att nu var vi faktiskt på väg till festen och vi satt i en polisbil. Och jag vet inte hur många av er som har haft turen eller oturen att få sitta i en polisbil, men det är... Det, det var rätt spännande, det finns inga dörrantag där bak Och det är massor lampor som lyser på instrumentbrädan Och det är, polisradion gick stup i kvarten det var, det var någon gubbe som stod och skrek på en kyrkogård som vi skrattade åt Och det var någon hund som var lös och, ja, Jag och vi vi skrattade Kungligt att allt som sades på polisradion till slut så stängde de av den. Men vi hade kommit en bit så frågade polisen oss, var, var ska ni någonstans? Ja, det är fest utanför Simrishamn. Ja, men var någonstans. Och då österlenpoeten han gav eh, tydliga instruktioner på, på var det var någonstans. Och vi börjar närma oss det här platsen. Och vi frågade så här: Kan vi inte, kan vi inte starta blinkljusen eller blåljusen när vi börjar närma oss festen? Började jag just lämpligheten snacka om. Och så ställde vi frågan till, till polisen. och Nej, nej det gör man inte. Det, det, det hör inte till våra uppgifter. Så nej, det, man, man startar inte blåljusen på så sätt. Ja, men snälla, sa vi. Vi känner ju din bror ju. Kan du inte bara starta blåljusen? Och vi börjar närma oss den här festen. Och vi börjar rulla in på grusvägen till den här gården som festen var på. Kan du inte snälla bara starta blåljusen när vi rullar in där? Bara, nej, sa polisen. Det, det, det gör jag inte. Kom igen, kom igen. Snälla, snälla, snälla. Ja... Ja, men jag kan väl jag kan väl starta blåljusen då. Så hon tryckte på någon knapp där så det började blinka och ha sig runt om med polisbilen där. och eh, Vi såg ju att, att eh, långt borta på den gården där, där festen var att, att det började mylla av folk. Det var ju de som vi skulle till. Så vi såg det framför oss. Tänkte, kan, vi inte, kan vi inte starta sirenerna också? Kan vi inte starta dem när det börjar rulla in? Nej, sa polisen tvärt. Hon, hon menar på att nej, det, det gör man inte. Man startar inte sirenerna. Det gör man med uttryckning. Och det är inte det här fallet. Men kom igen, kom igen. Snälla, sa Österlän Snälla, starta blåljusen. Snälla starta sirenerna, sa han. Startar sirenerna. Nej. Nej, nu har vi ju startat uh, ljusen här. Så nej, det gör vi inte. Snälla. Ja, okej okay, då, sa han. Vi kan väl starta sirenen också. När, när vi kommer fram där. Så vi börjar närma oss festen. Och när vi var precis vid ingången till gården så startar hon sirenerna där. Och vi rullar in på gårdsplanen med sirenerna och blåljusen igång. Folket kommer ut från den här gården som de har varit på fjärdmissamma. Det är tjejer och det är tjejer och brudar och fan och moster. Alla kommer ut och ställer sig runt om polisbilen. Och poliserna går ut och de tänker. vad fan, nu, blir vi, nu blir vi haffar allihop. Men poliserna går ut. De lastar av våra cyklar. Vi kommer ju fortfarande inte utifrån polisbilen. Vi är ju fast i baksätet. Och de öppnar våra dörrar. Och vi går ut från polisbilen på varsin sida. Får våra gitarrer i handen. Våra gitarrcase. Tack och hej säger dem och kör iväg. Och vi går in på festen och vi är kungar av Österlen.